Нічого іншого я й не хочу. Допоки не вийде мій строк, з криниці своєї останньої ночі витягувать буду відра зірок.